Коли б хто знав, яка це тяжка ноша, людська тяжка? Суддя одразу судить найперше самого себе, а вже тоді звинуваченого. Де межа витривалості людської душі? І де брати силу, щоб усе життя здійснювати страшний вибір між дозволеним і недозволеним? Чи не тому в усіх прокурорів, який знав твердо хліб, його завжди вражала якась особлива виснаженість на обличчі. Шкіра обличчя старіє у них, ніби у жінок, знебарвується, висихає, мертвіє від того пекельного полум'я, що спалює серце, наближене до болю і нещасть світу на відстань не дозволено. Ніхто цього не розуміє, і прокурорів не люблять. Навіть Лев Миколайович Толстой це й може найсправедливіший з письменників. Для прокурора у воскресінні знайшов тільки слова зневажливі. «А чого ж ти хотів?» – спитав себе Твердохліб. Література завжди вважалася втечіщим свободи, тому справжні письменники не могли прихильно ставитись до тих, хто відбирає цю свободу у людей. Поети не оспівували меча правосуддя, а знаходили для нього тільки такі слова. Оскільки тусклої скуки в свірканній м'яча. Примітка Федір Сологуб Не було і не буде в книжках героїчного образу тюремного наглядача. А судді або ж гоголівський Ляпкін-Тяпкін, який брав хабарі барзими щенками, або суддя Брідуа в рабле, що виносив вироки, метаючи гральні кості. І серед тих безнадійно гірких думок з Ненецька пролунав телефонний дзвінок, який звістував визволення з полону туги. Всі дзвінки однакові, але цей був особливий. Твердохлібове серце, що майже вмирало вже, стрепенулося, ожило, засміялось, і він ухопив трубку і викрикнув, ще коли вона летіла до нього назустріч у простір, піднесено і радісно. Я слухаю. Це твердохліб? Спитала трубка наталченим голосом, у якому вловлювалася ледь чутна насмішковатість, вловлювалася знущення, може, і зневага. І хліб миттю згас, потьмянів, і тьмяним голосом підтвердив. «Так, це я. Простіть мене, Наталю». «Хіба ви провинилися?» – засміялася вона. «А в театрі я повівся просто ганебно». «Ах, я забула спитати». «У вас тоді все закінчилося благополучно? Я так зрозуміла, що ви помітили якогось злочинця Не смійтеся, прошу вас. Та я справді. Шкода, що ви не дослухали опери. Віолетта вмирала просто чудо. Але ваша професія, я вам не заздрю. по йому тепер усі чоловіки такі? Їх виснюкають за столу, з постелі, знаходять у відпустці». Мого чоловіка знаходили навіть тоді, коли ми йшли на прогулянку по місту або їхали збирати гриби. Негайно, негайно, бігом, швидше. Ну що це за життя? Це того прокурора? Якого прокурора? Якого прокурора? Ну ви ж розповідали мені про свого чоловіка прокурора, який... а, -а, -а! Вона сміялася довго і охоче. Ні-ні, це я про льотчика. Про льотчика? «Ну, льотчик, випробувач, я вам не розповідала?» Так само зривався і біг до своїх літаків, як ви. Загинув на Житомирщині. Йому кричали по радіо, щоб катапультувався, а він хотів урятувати літак. Врізався в болото на таку глибину, що досі не можуть знайти. «Чому ви смієтесь?» – злякано поспитав твердо хліб. «Я? Сміюся? Не вже? То вам почулося?» «Я вам подзвонила, знаєте чого?» Сьогодні в мене перша зміна була. Після четвертої я вже вільна. І десь ось сьомій буду коло голов по штанту. А я гибітиму над своїми паперами отут, хотілося сказати твердохлібові, але голос промовив зовсім інше. Коли дозволите, я теж хотів би бути там. Я дозволяти? Хіба ви не вільний громадянин? Сміхом почала, сміхом закінчила розмову, а він сидів. Тримав у руках телефонну трубку і не наважувався покласти її на важелі. В пітьмі моєї туги безумно руйнівної. Ще зовсім недавно київські закохані тулилися в тісному просторі між вугластих колон голов поштанту, уперто не бажаючи вийти на простір хрещатика. Але ось до 150-річя Києва колишню площу Калініна зробили площею фонтанів. Тепер вона носить ім'яжу дневої революції. І магічний голос води прикликав до себе всіх шукачів краси. Тепер колони поштанту слугували тільки давнім символом. За традицією, зустрічі призначалися біля них, а насправді їх перенесено на гранітні плити нової площі. дзюркотіння і хлюпинні, райдуги бризок, голос води і дух води. Старі київські водограї в Золотовиріцькому сквері, коло театру Франка, біля філармонії, здебільшого стояли сухі. Чи то хтось економив воду, чи, може, це вважалося своєрідним київським стилем. Тому, коли дружно вдарили струмені шумної води на новій площі, запопадливі комунгостівці Мірші простягли свою загрибущу руку до вентиля, і водограї замкнено о пів на дванадцяту ночі. Мовляв, ресторани і кафе зачинено, завтра трудовий день. Отож, всім додому час, час і пора, а фонтани теж хай спочинуть. Сталося непередбачене. Цілі натовпи зібралися на оновленій площі опівночі і ходили по ній, скандуючи «Давай воду, давай воду!» Поки вода справді знов задзіркотіла в фонтанах, і можна було йти спати з відчуттям свята в грудях. Твердохліб, ідучи на роботу, ще дня минав площі з водограями, але йому жодного разу і нагадку не спадало прогулюватися там. Вважав, що це заняття або ж для приїжджих, або для нероб. А сьогодні сам приєднався до цих зневажуваних у думці людей.